molts de vostès, però molts de vostès han sentit perquè ràdio, televisió, conferències que es donen, tot va pel, bueno, a part de moltes coses, doncs per frenar la desaparició de les glaceres. Que això és veritat. A veure, nosaltres, en aquesta terra, on estem nosaltres, glaceres, a veure, tenim neu de tant en tant, però glaceres no n'hem tingut mai. Perquè la glacera és algo, és cosa enorme enorme que, per veure'l, hem d'anar en llocs especials. Com que el que es parla Ara, i se'n parla constantment, sabem que és verdaderament la desaparició de les glaceres i que els científics hi estan treballant, però no és aquest el cas, que no vull ni parlar-ne perquè perquè això ja ens expliquen, però vull comentar de les glaceres perquè, bueno, saben que, en fi, ja veuran. Comencem per una cosa. Me'n vaig, que és una que està portant molt problema, que és a Groenlàndia. A Groenlàndia? D'acord. Vale. Anem a, a Groenlàndia, primer vam així i després explicarem les altres coses. A Groenlàndia hi ha uns, unes glaceres, unes glaceres tan enormes, tan enormes tan enormes que bueno, estan allà de anys i anys i anys hi ha una de les que serà que se'n diu és igual el nom no cal que el diguem, perquè ja he dit que és a Groenlàndia perquè tampoc la pronunciació és horrorosa vale. normalment normalment deu dels icebergs de Groenlàndia surten d'aquesta glacera. Vale. Però és que hi han tantes tonelades tonelades, milions de tonelades, vale. Milions. i en tante les glies estan enganxades són com, com si diguéssim com moltes muntanyes que no són muntanyes però per entendre'ns com són muntanyes de gel, una enganxada a l'altra, una més altra, un que tenen unpati moment de tota la vida, sempre han tingut perquè van relliscant a poc a poc no es veu no es no es a veure, vas amb un barco t'acostes allà no notes que es balluïn però van cap al mar busquen al el mar Ells hi estan al mar però estan totes juntes aquestes muntanyes que dic jo, que totes glaceres. imaginin-se que són com muntanyes, muntanya, muntanya enganxada amb una altra o una altra, però es belluguen i van sortint al mar. La prova està que quan nosaltres anem amb un vaixell d'aquests que van per aquella zona, trobem quantitat d'esbergs per sobre l'aigua, trossos enormes, preciosos, que els barcos van molt en compte, per què? Perquè quan estan al mar i s'han trencat, i s'han trencat, perquè es trenquen. Quan surten al mar, es trenquen. Es trenquen perquè toquen l'aigua d'aquesta manera i es trenquen, però queden enormes. O si sigui, et poses en el barc al costat, i tens que anar molt en compte. I també hi ha una cosa que fan allà. Quan vas en un barc d'aquests no s'acosten gaire en els isaberts, perquè l'isabert normalment és molt ampli del sota, de sota l'aigua, de l'aigua, estic parant del mar, de l'aigua, quan, quan per exemple s'acostes, tens que anar molt en compte un barco, perquè si el barco té una part de sota, no?, que també està en l'aigua, i si a sota el gel, l'isabert, està ample i passa per sota d'ell, podem enganxar se o xocar. Doncs pues amb un ganxo, me'n recordo, amb un ganxo llarguíssim, un mariner, això ho fan per, mira, per fer un, una cosa de curiosa, agafen i treuen aquest, aquest uh, res, com, com, com una peça de ferro primíssima, primíssima, que porta com un ganxo a la punta, i llarg. Llavors, des de, sa, des del, des de coberta, es posen allà i punxen el l'iceberg, aquest, aquest tros de gel que està per allà passejant-se i el trosset que ha quedat enganxat en el ferroquet que fa com una peça et conviden, el trenquen després en el barco i et conviden amb una beguda amb un tros de gel d'iceberg vale. dic això perquè ara m'ha vingut a la memòria aleshores, què passa? que quan van, com que és, és que és enorme, és enorme, és enorme, és enorme, quan van buscant el mar, es van trencant. I surten d'aquest fiord, perquè és un fiord que hi ha, surten i se'n van cap al mar. Els llavors es trenquen, però queden enormes, d'acord? ¿vale? Fets eh, que n'hi ha hagut, i jo no he vist mai cap d'aquests, eh, no em vull enganyar, n'hi han alguns de tan alts, Alts, i mínims si incisionals eh? que tenen quasi un quilòmetre d'alçada <ríe> és que és una impressionant però són tan que no poden flotar perquè flotar no poden llavors, pel fiord i queden atrapats en el fons de les aigues en vez de moure's és que presentant queden pràcticament tocant al fons del, de l'aigua i surt una part, i mica en mica, doncs pues mira, van fent. I a vegades, durant anys, durant anys, ara hi ha un moment, que estem en un moment difícil, eh? que ara, vull dir, s'està desfent tot, però que durant anys s'han quedat allà i no es mouen. No es mouen. No es mouen per què? Doncs pues perquè no es desfant. Però ara, què, tenim un problema, no?, doncs que estan desapareixent els glaceres. Les glaceres estan desapareixent. O sigui, se, per exemple, una glacera que tenen quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, s'està obrint pel mig, es veu l'aigua, que no es veia vist mai, es veu l'aigua, que vol dir que s'han desfet ja, que ha fet com una carretera, i llavors hi ha uns que corren, que vol dir que s'estan desfent, com que s'estan desfent, desfent, no pesen, al no pesar, pues l'aigua se'ls endú i es van desfent. Vale. Alvarans a Groenlània és aquest glaciar, aquesta glaciera, la Jakobshavn Isbræ, és la més afectada pel degel. Aleshores Fitzensee que és algo imp algo impressionant, impressionant. I les glaceres que això que estan explicant és que volen intentar intentar d'alguna manera poder-ho arreglar perquè és que interessa que no es desfagi aquest gel interessa que no es desfagi Estem mirant de fer moltes solucions les solucions ja les estaven vostès més o menys, les estan sentint perquè us tendien per tot arreu, però n'hi ha un que potser serà el 100% segur de què començarà han creat un aparato és un aparato, és un aparell, és un aparell que produirà isbergs, o sí, sigui, farà gel de quasi 5 metres de gruix i 25 metres d'ample. Per què? Vol un volen, és que ho necessiten, és que no es pots fer, que no es pot fer perquè podrà problemes. De. de moment l'gua sembla em sembla que serà aquesta, A veure, quan es posin tots d'acord. Hem dit: 5 metres de bruix farà unes peces de 5 metres de bruix i 25 metres d'ample per construir un mur un mur de 100 metres davant la glacera aquesta perquè d'aquesta manera si, per exemple, la protegim amb gel si la protegim això és un, un aparell que l'han fet ara l'han inventat amb un aparell, que en fi, producte, en mescla d'aigua i tot això, compartirà amb gel, i si fan una paret i de 100 metres davant de la glacera de Jakob Han, aquesta, doncs aturarà, aturarà perquè, com que serà gel, aquest gel ajudarà que no es desfagi l'altre gel, Sí, n'hi haurà més de coses ara, perquè, claro, ja ho estem sentint constantment, no? Ho estem sentint per tot arreu. No és, que, no és que sigui una cosa que, que sigui rara, no, no? És que estem sentint que estan fent ara una cosa, una altra, el que sigui. Però, però ja s'estan fent descobriments. Quin serà el millor? Sembla, sembla que el millor és aquest, perquè una vegada això es podrà fer en un altre lloc, un altre lloc que també hi hagi, que... perquè, a veure, el que s'està fent més és aquest d'aquí al nord, Sí o sigui, tocant el pel nord. El de baix també s'està fent, però d'una manera més pausada, que un altre dia en parlarem també, perquè també és una altra cosa fatal. Però ara he volgut parlar d'això doncs, que volen fer, que sembla, que sembla, si es posen tots d'acord que de moment començaran per fer això i si això dona resultat ho podran fer-ho en altres llocs en la que veuen que s'està desfent doncs per què Amb un altre programa explicaré què ha passat amb uns llocs determinats, que no el dic ara perquè si no no tinc temps i em diran que ja em toca plegar lo que ha passat el desfer-se, doncs les, les gelleres, aquestesleres, aquestes glaceres, aquestes geleres, el que està passant, el que passa que ho ens han dit molt tard o ja ho sabien perquè ja havia començat a ja fer temps, una callant i tal i tal. i ara doncs surten les veritats. Res més per avui, amics, amigues, per estar amb tots nosaltres moltes gràcies, des d'aquí l'açadaada' aquellalla tan gran, tanment tan gran i aquell petó que no pot faltar.